يا أيها الذين آمنوا تقوا الله حق قَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إلَّا وَأَن تُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَتَّ مِنْهُمَا رِجَالٌ كَثِيرُونَ وَنِسَاءٌ واتقوا الله الذي تساءلون به والأخاه إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم زنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما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 kita masih mengajukan kitab dalam mudur al-mansur minal qawli al-masur Filih asdaqadu wa sunnah Oleh Syekh Jamal bin Faraihan al-Hariti Hababahullahu ta'ala Wa jazahullahu khaira Wa anna'anil muslu'anil muslimin Sampai kita pada bahar Taksiru ahli al-bidah Wa admu ta'bimihim Merendahkan ahli bidah Kelompok-kelompok sesat Wahajamu taufiyhim dan jangan memuliakan mereka. Dibawakan mutiara hikmah dalam masalah ini dari Fudail ibn Ayya al sebagaimana dinukil dalam kitab Sunnah Imam al-Burbahari dan juga dalam tabaqat al-Ḥanābila dalam kitab al-Maqṣūd al arsyad Berkata Fudail ibn Ayya al-Turahim Allah, sahib bid'atin faqad a'ana ala hadmi al-islam barang siapa pemilik ajaran bid'ah ajaran sesat, faqad a'ana ala hadmi al-islam berarti dia telah membantu untuk hancurnya islam rusaknya islam wa mentabat sama fi wajhi mubtadi'ah Fakat istaghaffah Bima anzalallahu azawajal Ala muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Dan beransiata tersenyum Kepada seorang mubtadi' Di depan wajah seorang ahlul bid'ah yang sesat Fakat Berarti dia menganggap ramai Apa yang Allah turunkan Azawajal Kepada nabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam dan barang siapa yang menikahkan saudara perempuannya dengan seorang, مبتدع, seorang pemilik pemikiran sesat maka dia telah memutus tali sirat rahminya dan barang siapa yang menikahkan saudara perempuannya dan barang siapa dan zal fi sukhillah hatta yarja tan siapa yang menyewatkan jenazahnya seorang mubtadi' maka dia terus dalam kemurkan Allah Subhanahu wa ta'ala sampai dia kembali kembali dari menguburkan jenazah kembali dari salat jenazah dikatakan menja'i siapa yang mengikuti atau mengantarkan jenazah mubtadi' maka dia terus dalam kemurkan Allah sampai dia kembali Qanizina A'adzabullah ini ucapan Fubail, Ibn Iyaw, Rahimahullah. Ibn dalam kitab kita para ulama, seperti kita bersunnah, sunnah kitab taba'at al-Hanabilah, kitab al-Maksad al-Arsyad, dan berapa kitab lagi? Yang menunjukkan bahawa ini ucapan ulama dan didengar oleh ulama dan dinukil oleh ulama. Bukan ucapan sesat, ucapan ekstrim, ucapan menyimpang atau ucapan syad. Bukan. Bukan ucapan yang ganjil atau syad, tapi ucapan yang disepakat oleh para ulama. Nanti kita akan baca ucapan ulama yang lain, yang sembilan kali itu. Kalau berjina demikian? Sudah dibahas sebagainya dalam bab, bab sebelumnya. Betapa jelasnya mereka dan betapa bahaya mereka. Dan cuba, apa apa, walku bu, baifa. mereka menyambar hati ini lemah. Kalau kemudian kita ketemu mereka senyum Berarti kamu tidak menganggap sama sekali agama Allah SWT Ini orang menyesatkan umat Kamu senyum padanya Tidak marah ketik dia menyebarkan syubhat, Kefasatan-kefasatan Penyimpangan-penyimpangan Menyebarkan pemikiran syiah rahsulullah Menyebarkan pemikiran khawarij Mengalakan darah kaum muslimin, Menyebarkan pemikiran muhtazilah Akhlaniya Rasionalisme Menyebarkan pemikiran liberal Kamu senyum padanya Tidak ada marah Tidak tersinggung agama dirusak oleh mereka Berarti siapa Yang kemudian memuliakan mereka Lebih-lebih rajin Kerana tersenyum saja kata Fuzal ibn Iyam Berarti kamu mereka agama Coba saja Coba saja lihat Ketika dirusak keluarganya atau dilampas hartanya Atau diperlakukan sama walim Atau sama curang pada hartanya dan dirinya Kira-kira dia mau senyum? Sama musuhnya itu eh, Ini nih Yang mencercah istri saya Kamu Jangankan senyum eh, Buang muka Balik Muka rah. Kenapa? Karena mencercah istrinya eh, Sampai terjadi perkara besar eh, Jangankan senyum eh, Dia melihat orang itu di satu jalan Cari jalan lain eh, sudah sudi lihat mukanya oh, Masya Allah Bisa marah kamu ya. Ketika yang dijatuhkan adalah keluargamu, Sekarang yang dijatuhkan dengan mereka adalah Agama Yang dicaca Para sahabat Rizmullah al-ma'jma'in Bisa kau mengatakan tega, Menyatakan kepada mereka Saudara kami Terus sesenyum dengan mereka Bisa Di mana Hatimu Di mana hatimu di mana agama yang terpati dalam hatimu yang harusnya cinta pada agama dan benci pada mereka yang merusak agama. Qalaahumullah mana allama صاحب بدعه فقد اعان على هدم الاسلام. Maka siapa yang menghormati dan memuliakan pemilik pemikiran sesat ini berarti dia sungguh membantu hancurnya Islam. Seperti beberapa kelompok-kelompok Hizbiyah Ikhwaniyah Menguji, alulmila, sudahlah. Walaupun mereka begini dan begitu, mereka memiliki penyimpangan-penyimpangan kesatuan kesatuan. Tapi kan mereka Muslimin. Tapi kan mereka memiliki kelebihan, memiliki keutamaan. Bagaimanapun dia syeikh, bagaimanapun dia dia alim, bagaimanapun juga dia memiliki jasa-jasa terhadap ummah, terhadap kaum Muslimin. Apa jadinya kira-kira besok dengan ucapan orang ini? Sang mutasyid Hisbi ini niscaya besok berduduk-duduk kaum Muslimin hadir di majlis yang sang mutasyid ikut duduk di sana karena katanya Ustaz kemarin dia juga bagaimanapun memiliki jasa memiliki kelebihan walaupun salah di satu sisi tapi sisi lainnya baik hadir berbondong-bondong ke sana dan kemudian ikut cepat bersamanya berarti engkau ya hizbi membantu hancurnya agama membantu tersesatnya kaum Muslimin. Dia terkenal dengan Azizohumallah. Jangan dianggap ini adalah ucapan ekstrim, ucapan wajar, sewajar wajarnya. Kalau dia memuliakan tokoh sesat, berarti mendukung tokoh sesat ini, dan berarti ikut kampanye, hadirilah kajian tokoh sesat ini. Berarti dia membantu untuk menghancurkan Islam melalui mulutnya orang yang sesat ini dengan dipuji-puji dan diangkat. Allah. Demikian pula ketika Zawwajah Karimah tahu Menikahkan saudara perempuannya Menikahkan anak perempuannya Artinya dia membuang dan memutus Saudara perempuannya itu Setelah diikahi oleh Muqtadi jadi apa? Dan bagaimana kamu bisa ketemu? Kutuslah perahmat Dan engkau yang memutusnya ketika kau menikahkan dia Dengan seorang Muqtadi Allah Seorang yang sesat, seorang khawarij Ada seorang Si'i Ravidhi Ada seorang Sufi khabir. Atau seorang dari kalangan rasionalis, liberalis, alhamdulillah mendalik. Dia tidak sayang sama saudaranya. Dia enggak kasihan sama saudara perempuannya. Wakala ayuban berkata juga, beliau Fadl ibn Ayub, aku mahayyudi, walafani, walakul mahmut teg, sungguh aku bisa. Makan bersama Yahudi atau Nasrani. Wala aku lama amuk tapi enggak bisa makan bersama mukjizat. Kalau tidak akhirnya muncul istilah atau tuduhan bahwa kalian salafin menganggap orang kafir lebih baik daripada al-bid'ah. Kalau tidak azamullah yang bicara lebih baik siapa? Itu fitnah yang menyebab. Kurungan mereka ini menganggap orang kafir lebih baik daripada sang mubtadi' baddal bukan itu yang diucapkan oleh Abu Abdullah bin Ayyad tanpa ulama yang diucapkan adalah bahwa orang-orang dari kalangan ahlul bidah ah mubtadi' baddal yang memiliki pemikiran-pemikiran sesat -pemikiran lebih berbahaya daripada orang kafir Orang kafir jelas kafirnya Yahudi jelas Yahudinya Nasrani jelas Nasraninya Tapi Mumpadi Abang Kadang-kadang tersamar Kadang-kadang berbicara Qala Allah, Qala Rasul Kadang-kadang berbicara dengan ayat dan hadis Yang menipu Kira-kira Lebih banyak tertipu dengan Yahudi Atau dengan Ahlul Bira Alhamdulillah <tik> Sesuatu yang jelas Dengan sesuatu yang tidak jelas Mereka berbahaya Kalau dua-duanya dalam keadaan menyimpang sesat Si Allah kafir. Tidak mengaku muslimin. Khawarij dikatakan oleh Nabi Ya khurujuna minad din. Keluar dari agama. Tidak mengaku muslimin. Sufi sebagian mereka telah menyatakan dengan lehda terwujud dan ya, itu juga kafir. Allah menyatu dengan dirinya. Dan mengatakan Ana Allah, aku adalah Allah. Tidak mengaku muslimin. kaum liberal betapa kafirnya mereka mencerta Quran dan Sunnah. Semua aku Muslimin, yang kayak gini ini lebih berbahaya daripada Yahudi sendiri, daripada Nasrani sendiri, sama-sama kufur. Tetapi yang ini tersamar, yang itu jelas gamblang. Bismillahirrahmanirrahim. Berkata Fudail, aku Linda Yahudi, aku bisa makan bersama Yahudi, aku bisa makan bersama Nasrani, karena tak takut dengan subuhat. Tidak takut dengan tipuan-tipuan yang membahayakan Ucapan-ucapan mereka, ucapan-ucapan yang na'udzubillah sangat jelas Ngomong apa kamu kafir Yahudi Ngomong apa kamu Nasrani Kita tidak akan berkaya dengan ucapan Yahudi Nasrani Tapi dengan seorang, dengan jubahnya, dengan imamah yang tebal Yang panjangnya sampai ke kaki Dengan isbal, dengan jubah yang besar dengan sulaman-sulaman yang indah pada jubahnya. Berapa banyak kuni manusia? Berapa banyak? Murni manusia. al Ibrahim ibn Maysarah rahimahullah. al Ibrahim ibn Maysarah al al dalam kitab As-Sunnah al Imam Al-Burdah rahimahullah menukil ucapan beliau, "Man waqara sahib bid'atin faqad aana 'ala hadm al-Islam." Siapa yang menghormati taqir, menghormati sahih berbid'ah, pemilik kebid'ahan alias kesesatan, padahal aana adalah haji Islam, maka dia telah membantu untuk hancurnya Islam. Usah Ibrahim Ibn penima islam. Jenuh imam al berbahaya. Percakapan yang sama dengan percakapan fubaih, ibn eynal. Siapa yang membuliakan? Mana Kata Fauzilah Niyal, siapa yang membesarkan, yang ini mendoakan, siapa yang memuliakan, siapa yang menghormati Ahlul bid'ah, kelompok-kelompok sesat, tokoh-tokoh penyat umat, berarti dia ikut andil dalam menghancurkan Islam, ikut andil untuk perundukan Islam pada kaum muslimin. Khabar Imam Ahmad rahimahullah. Berkata Imam Ahmad rahimahullah.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 La wala karamah enggak ada kemuliaan dan jangan kita menutup mata dari kesesatan mereka beberapa ahlul bid'ah membawa hadis wala haddatsana mengajarkan kesesatan mengajarkan pemikiran wahdatul wujud mengajarkan pemikiran manunggalin kaula gusti mengajarkan pemikiran syi'arozah yang mencaci maki sahabat mengajarkan pemikiran khawarij yang menghalalkan darah kaum muslimin semuanya membawa hadis qala Rasulullah bahkan kadang membawa sanad hadatsana fulan an fulan an fulan qala Rasulullah ruwatuhu thiqat rawayuhu thiqat wa muttasilu as-sanad bersambung sanadnya bisa diperiksa boleh ada ini hadis sahih barangsiapa yang uruqih bi'at matat min fat Siapa yang tidak ada bayat di lehernya dari ikatan bayat maka dia mati jahiliyah. Perahu haji. Kalau Imam Muhammad Rabbul apakah siapa orang yang bawa haji? Padahal dia mubtadi, Kebanyakan kau tutup padanya, mengambil ilmu dari padanya, nyaji, nama mereka, lah, jangan. Walau anak malain, jangan kita tutup mata. Walau karamah. mah, tidak ada hormat kehormatan pada mereka, kelompok-kelompok sesat. Yang ternyata hadis tadi ditafsirkan maka siapa yang enggak mau bayat sama kelompok kita maka dia jahiliyah. Yes. Hadis Sahih memang bahwa tuhutiat mutaslis tanat tetapi ketika ditafsirkan oleh mereka berarti tidak siapa yang tidak mau berbayat dengan khalifah kita maka dia mati jahiliyah halal darahnya. Kafir kata mereka. Astagfirullah. Betapa banyak imam-imam kelompok. Dan berarti berapa banyak orang-orang jahiliyah yang, yang dianggap kafir. Astagfirullah. Terus, setiap alam buah hadis kita duduk padanya. Padahal dia muktadi. La wala la karamah. Tidak demi Allah. enggak ada kehormatan pada mereka. Jangan duduk kecuali pada mereka-mereka mereka yang berjalan di atas jalan Ahli Sunnah. Di atas jalan Rasulullah SAW. Dan para sahabatnya. Daripada tabi'in dan tabi'in. Daripada ulama yang mengikutinya kalau khalifah bagaikan jika, Qadabriu, jika saya melihat seorang dari kalangan ahli bid'ah, maka akan saya melihat pada munaziqin. Kalau aku melihat seseorang dari kalangan ahli bid'ah, berikan maklumat kesat, saya akan akan aku melihat pada munafiqin Karena atau karena saya melihat seorang dari sepertinya aku melihat seseorang dari kalangan munafiqin Kenapa demikian Sudah bisa dijawab Padahal perhatian dari ucapan pertama tadi Karena Hampir semua kelompok-kelompok susah Membawa kepada kekufuran juga Munafir ada orang kafir yang pura-pura Islam Orang yang memiliki pemikiran kufur Pura-pura Islam Tapi bagaimana dengan si Allah, Allah? Pemikiran kafir Mencaci bagi para sahabat Menuduh Quran tidak sempurna Menguduk-uluk Quran kita dalam keadaan demikian, demikian, menambah Quran dengan satu surat atau dua surat, dan membuang beberapa surat, tidak kasih? Dan menganggap sebagaimana sebelum kita lihat mukbin rahimahullah, Rosia menganggap imam-imam mereka lebih mulia dan lebih tinggi dari para Rasul yang diutus dan para malaikat yang dimuliakan. Bayangkan. Mereka meyakini imam-imam mereka lebih suci dari nabi dan lebih suci dari para malaikat. Tidak Tidakkah? Saudara kita. Alhamdulillah. Yang lain. Sufi katakan oleh nabi dengan kalimat ya khurujun aminat di. Mereka keluar dari agama seperti keluarnya anak panah dari buruannya. Masuk dari satu sisi keluar dari sisi lain. Kalau tuh ujung-ujungnya keluar dari agama. Sufi sudah jelaskan. Sebagian mereka mengatakan dirinya adalah Allah Aku adalah Allah Mau kemana? Mau ke Allah? Siapa kamu? Saya Allah Astagfirullah, Astagfirullah Subhanallah ya maya qulun Mahasusi Allah dari apa yang mereka katakan Allah menyatu dengan semua Benda di bumi, sebagaimana ucapan Ibn Arabi, Abbal Ibn Arabi tanpa alif lam Bukan Ibn Arabi, Ibn Arabi Bukan Abu Bakar Ibn Arabi Fahimah Allah, tapi Ibn Arabi yang menyatakan bahawasanya tidaklah anjing dan babi kecuali Tuhanku. dan tidaklah Tuhanku kecuali pendeta di gerejanya. Artinya semua itu Tuhan. Bro, ya, dia anjing dan babi juga Tuhan, menyatu dengan semua benda. Nak kasih? Ya, kasih. Tetapi kalau mereka mengaku Muslimin dan mengatakan makan Islam, mengatakan makan agama, bukankah boleh Wah, sungguh besar apa dikatakan Al-Fubaidi Nya ialah ya, Rasulullah ketika berkata kalau aku melihat seorang mubtizah, tokoh sukas, kompak sukas, seakan-akan aku melihat seorang dari kaum munafiqin, seakan-akan aku melihat seorang dari kaum munafiqin. Demikian bab yang ringkas yang menunjukkan bahawa semestinya ahli sunnah benci dan merendahkan tokoh-tokoh ahli bid'ah. Dan mereka-mereka yang memiliki penyimpangan pemikiran eh, kelompok kompok sosat eh, Tunci pada mereka Dan jangan memuliakan mereka Jangan menghormati mereka La Mereka tidak memiliki kemuliaan Berikutnya ada mulir sorar Bi ahli al-ahwai wal bid'ah, Wa in hadasu Wa in hadasu bihajiti nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Wa in ajadul khutabah wa shaqshaqatul kalam wala bidhariqil asma' madrikud ini adalah jangan tertipu dengan ahlul ahwa wal bida para pengekor hawa nafsu dan kelompok-kelompok ahlul bida jangan tertipu dengan mereka wa in haddathu bihaditsin nabiy walaupun mereka menyampaikan hadis-hadis Nabi wa in ajadul khithabah walaupun mereka bagus dalam berkhutbah wasatq kata-kata dan bermain kata. Wala bibarik al-asma dan jangan pula tertipu dengan nama-nama yang mencolok. Nama-nama yang wah. Mereka dalam memuliakan tokohnya kadang berlebihan. Dengan pujian-pujian yang sangat tinggi. Namanya nanti di belakang. Kadang-kadang hampir tidak disebut namanya. Sebut gelukan gelukannya. Apa julukannya biasanya Penguasa Alam bumi Sang muftif Sakolan Apa lagi macam memang seperti itu Atau dikatakan Ayatullah Barangkali menyebut tokoh-tokohnya Ayatullah Tanda-tanda kekuasaan Allah Biasa saja apa bedanya? Kalau dikatakan ayatullah Ayatullah itu yang menakjubkan Yang Masya Allah Seperti Rasulullah SAW. Itu ayatullah Betul-betul bukti kekuatan Allah Adanya manusia seperti itu Yang sempurna Dari segala sisinya Sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam Apakah pangkat? Tahu-tahu saya dikatakan dengan ayatullah Yang mereka berebut kain kafamnya ketika mati sambil terjatuh pelanjang Kuma ini nah. Sampai terrobek-robek Dan Allah hilangkan Tidak penumbuh Namun mereka merebut kain-kainnya untuk jimat mereka atau untuk tabarruk mereka. Allah menenangkan hukum Allah. Apakah itu pantas dikatakan ayatullah? Tapi kan boleh kalau muslimi menganggap topengnya. Tuhai kiranya tidak pernah aku melihat seseorang yang kalau dilihat tutur katanya Al-Qur'an, akhlaknya Al-Qur'an, sikapnya Al-Qur'an. Aku tidak melihat Asal bannah katulul Al-Qur'an yang berjalan, Al-Qur'an yang berbicara, Al-Qur'an, al yang, al yang berjalannya Rasulullah, bukan, bukanlah selalu bannah sufi haqiqiyah. Sufi dengan praktik tasawufiyah dan mengajak orang-orang ke kuburan untuk menyanyikan ana dan membuat renungan-renungan bidah muhdatsah. Dikatakan tidaklah dia berjalan. Kecuali tidak aku melihat dia berjalan kecuali Al-Quran yang berjalan. Tidak aku melihat dia berbicara kecuali aku melihat Quran yang berbicara. Astagfirullah ada hulu. Aku tidak menemui pada ikhwan kecuali semuanya baik. Ini kononnya Nabi. Allah dalam mana cerita mereka? Dalam mana cerita mereka? Lagu-lagu mereka nyanyiannya mereka mengarang seperti itu. Inilah ikhwan yang sahkon kulumatih haken. Sesungguhnya ikhwan memilikisah. Suara panggilan. Kullu maafih Hasan. Semua yang di dalamnya Hasan. Siapa? Yang berani menyatakan ada seseorang manusia selain Nabi Masum? Ma kullu maafih Hasan. Semua yang di dalamnya Hasan. Kullu bina Allohumallah. Allah Ahlu Sunnah menyatakan kullu maafih Hasan pada Sunnah Rasulullah Sallam. Kullu maafih Hasan. Semua yang ada dalam Sunnah Hasan. Tapi mereka menyatakan innalillah Ikhwan syarhul. Kullu maafih Hasan. Letau li man banahu innahu bina Hasan. Jangan tanya siapa yang mendirikannya Mendirikannya adalah Hasan Al-Banna mereka. Al-Banna Hasan. Jangan tertipu dengan Barik Al-Asma Jangan tertipu dengan nama-nama dan pujian-pujian Yang kadang-kadang berlebih Tetapi lihat Hakikat Al-Musamma Hakikat siapa yang hidamakan Apakah orang itu Ahli Sunnah atau Ahli bid'ah? Ada kisah Yang diriwayatkan oleh Ismail Ibni Ishaq Al-Shara'at RahimahAllah Dinukil dalam Tarif Baghdad Dinukil pula dalam Manakib Imam Ahmad Dinukil dalam Sirah Ibn Jauzi ah, Manakib Imam Ahmad Ibn Jauzi Dan dalam Sirah Dan juga dalam Tabaqat Al-Syafi'iyah al Kubra Dalam kitab Tahrir Beliau mengisahkan Ismail Ibn Ishaq Al-Saraj Allah Rahimahullah berkata kepada Ahmad Ibn Hanbal suatu hari Jabuluh ya ni, anak haris ya ni mahasib iktul Qaul ni ada. Aku dengar, bawah haris ya ni mahasib. Sering datang ke tempatmu. Kalau ahbar tu, kalau ahbar tahu, manzilak. Wajilat tani minhaytul ayyani. Cuba, kau sekali-kali engkau panggil dia ke rumahmu, dan aku engkau panggil untuk bawa aku ke rumahmu. Untuk di tempat yang dia tidak lihat aku. Khas makalamau, kata Imam Ahmad. Aku ingin dengar ucapan orang ini. Bacaul tuhstan awal faham. Ismail bin Yasar. Tidak. Aku dengar. Aku tahu. Kepada muwahy Abu Abdullah. Abu Abdullah kunyahnya Imam Ahmad. Rahimahullah. Wafarni ada ibtidahin Abi Abdullah dan sungguh membahagiakan aku. Nasihat atau idenya Abu Abdullah kepadaku. Fakohatul Haris wasa'atu anyathulana til kelailah maka aku pun mendatangi Haris al-Mahasibi dan mengundangnya ke rumahku malam itu. Fakohutu wasa'ul ashada ka anyathulana. Aku katakan pada dia dan panggil pula teman-temanmu untuk datang bersamamu ke rumahku. Kata dia, Ya Ismail, Fiin kefrah. Kata Haris al-Mahasibi dengan gaya tawadunya. Wahis Ismail, teman-temanku banyak, maka jangan kamu siapkan apa-apa, kecuali aku sebut tambah, cukup air putih dengan korma. Silakan perbanyak dari air putih dan korma, jangan yang lain. Papa Al cuma amar, aku lakukan apa yang dia perintahkan pada aku. Wanfaratu ila adi Abdillah, aku datang ya Abu Abdullah Imam Ahmad aku beritahu dia, boleh nanti malam mereka akan datang. Albarabah dalam mabrur, makayi Mama Mahmud datang lebih dulu badel maghrib wa ta'ad al ghurfah fi beliau naik ghurfah yang al ulia ghurfah artinya tempat yang tersembunyi di atas fastaha dafi wirdhi ila an maka beliau berzikir sampai selesai wa al haris wa ashabu maka datanglah haris al muhasibi dan kawan-kawannya fa kalauma qamu s-salat mereka makan kemudian mereka berdiri untuk salat al-isya salat isya wala misallu badaha dan tidak salat sunnah setelahnya wa bayna yaday haris mereka semua duduk di hadapan haris al-muhasibi orang sunuk semuanya diam khusyuk serius لا ينطق واحد منهم الى قريب mereka duduk di hadapan haris muhasibi mendengarkan haris berbicara dalam keadaan mereka tidak berbicara sedikit pun sampai tengah malam. Sampai jam 12 malam. Tidak ada واحد منهم wa'ala halat almas'alah. tengah malam baru ada yang berbicara dengan pertanyaan kepada Haris al-Mahzibi dijawab. <tada> Wa <wahil> haza al <kalam> maka mulailah Haris al-Mahzibi berbicara. Wa <tada> ahabu <yastami 'un> dan sahabat-sahabatnya mendengarkan ucapan Haris al-Mahzibi. <tada> Wa kana 'ala ru'usihim at <payu> Dalam keadaan seakan-akan di atas mereka ada burung dan khawatir terbang. Apa maknanya? Ah, tidak bergerak, diam semua. Tak ada yang gini-gini, tak ada yang mainan, tak ada. Kalah maksud kalian. Maka ada yang kalah, maka terus berbicara. ala yusamiyyun kanna alarusihi muta'ir. Paminhu menyyukki dengan nasihatnya hadith al-mahasibi di antara mereka ada yang menangis wa minumannya zat di antara mereka ada yang pingsan tak sadarkan diri wa huwa bil kalam wa huwa bi kalamih dan beliau orang ini terus berbicara bahkan digatakan sampai ada yang menjerit histeris dengan ucapan-ucapan hadith al-mahasibi artinya ucapan dia mengena di hati fa sa'ad dekat subuh aku naik kafas melihat bagaimana Imam Ahmad dia ta'arraf hal Abu Abdullah utuk aku lihat bagaimana keadaan Abu Abdullah fawajatuhu qad baka hatta ghusya alay. ternyata Imam Ahmad dalam keadaan menangis-menangis sampai kemudian tidak sadar saya tersesat إليه maka aku kembali kepada mereka walam halum hatta abahu dan begitu keadaan mereka berzikir salat sampai Subuh. Pak awam muat takar rukuslah subuh mereka bubar Kajiannya bukan sejam dua jam dari esok sampai subuh. Tidak tidur. Ibadah, belajar, ngaji, Mendengarkan kena dari gurunya. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah sejak subuh aku naik ke atas lagi. Aku lihat Imam Ahmad rahimahullah. Wa wahyu muat takjir <tukar> rukhah. Tetapi keadaan beliau sudah berubah. Bagi tu keif raih ta ya Abu Abdullah. Bagaimana kau lihat mereka, wahai Abu Abdullah? Bagaimana pendapatmu? Tak ada. Kata Imam Ahmad, tak agamu. An niraaitum mislah aulailku. Walasamiatu fi ilm al hukayat mislah kalami rajul. Sungguh, aku belum pernah tahu, belum pernah melihat orang seperti mereka, dan aku belum pernah mendengar ilmulahqahat, ilmuhakek, yang sumpah diorang ini, Tetapi walaupun apa yang aku telah melihat mereka, walaupun aku telah melihat mereka, walaupun aku telah melihat mereka, walaupun aku telah melihat mereka, walaupun aku tidak berpendapat engkau bergaul dengan mereka, tinggalkan mereka, walaupun aku telah melihat mereka, walaupun aku dan berkaitan dengan kisah ini judul babnya la <-syalatak> tagtaru adamul ightirar jangan tertipu dengan ibadahnya ahlul bidah jangan tertipu dengan bikinnya ahlul bidah jangan tertipu dengan topak kepala mereka tau topak-topuk -tu. Tuduk tuduh-tuduhnya kepala mereka tangkir terus sih jangan tertipu dengan ibadah mereka kalau dia muktaja tetap muktaja kalau dia sufi tetap sufi Kalau dia mu'atazili tetap mu'atazili Ya khawarij tetap khawarij Apa kata Allah tentang khawarij Ya khurussolatukum Salat Solatukum ini sahabat bukan kalian bukan kita Salat kalian wahai para sahabat Tidak ada apa-apanya dengan salat mereka Ibadah kalian tidak ada apa-apanya dengan ibadah mereka Puasa kalian tidak ada apa-apanya dengan puasa mereka Likir kalian ibadah kalian Tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan ibadah mereka tetapi kata ada yang kerujunya minat dia, kami yang kerujusatmu minar raminya keluar dari agama seperti keluarnya anak panah dari buruannya. Artinya, barakahalahu fiqom. Kalau ada ahli bidah yang ibadahnya ngalahkan para sahabat, tetap jangan kamu tertipu dengan ibadahnya, pikirnya, salatnya sampai semalam tu syiah memiliki ajaran salat seratus rakaat Berat dari satu sisi Tetapi sisi lain mereka sesat Menyimpan Belum yang aneh-anehnya dari mereka Yang juga berat Kelinci haram Telur yang tidak Ujungnya kecil Haram Telur itu Kalau sini besar sini kecil itu halal. Hei. Kalau sini besar, sini besar juga. Lonjongnya sama, harom. Ada manain? Jadi bahan tertawaan barakallah taqub. Apa yang jelas-jelas haram mereka halalkan. Apa yang halal lembongiiba mereka halalkan. Ini agama mereka. Sehingga jangan tertipu dengan salat mereka seratus selat rakaat. Jangan tertipu dengan kehati-hatian mereka. Tak mau makan telur, tak mau makan kerinci, tak mau makan. Jangan percaya. Hei. Jangan tertipu dengan mereka. Hei. Maka kata Imam Ahmad, walaupun aku melihat mereka, hei. sungguh, hei. aku tak pernah melihat yang seperti itu. Artinya ucapan-ucapan yang membuat Imam Ahmad menangis, menangis, menangis. Hei. Sangat masuk di hati. Hei. Tetapi, inilah arah nakasoh Tapi aku tidak melihat, tidak berpendapat. Engkau berkawan dengan mereka. Jangan. Berkata dengan mereka Waka'ala berkata juga Imam Mahmud Rahimahullah waninuhu, La yagurraka khusyuhu Walinuhu La taktaru bitan kisi raksih Fa innahu rajulun su Lihat risauan beliau Jangan tertipu dengan kehusuannya Jangan tertipu dengan kelembutannya Jangan tertipu bitan kisi raksih Dengan tunduk-tunduknya kepala dia Fa innahu rajulun su Sungguh dia adalah orang jenius. Boleh diri nazo kumullah. Kita melihat ketika Abraham Pahan datang ke Indonesia Ngajar di Libya, hampir semua kita kaku. Hampir semua orang melihat dia kaku dari akhlaknya, berbicaranya, tajinnya, zuhudnya. Masya Allah. Tidak ada Jemputan dia jalan kaki dari Pulau omak sampai salemba. Jalan kaki. Tidak mau naik kendaraan apapun. Ya, telah bercampur. Sudah tua. saya berjalan kaki. Dan itu sering dilakukan. Begitu datang, jam 6 sudah sampai. Padahal pelajaran jam 8. Dia masuk Jadi mesti soal. Setiap datang, mesti jam 6 dan saat itu. Doha. Dan kalau engkau mengatakan padanya Assalamualaikum dia hampir-hampir tidak terdengar jawabannya, karena telannya berbicara Waalaikumsalam. Ditundukkan kepalanya. Ketika berbicara, Allah Hadis Hadis kadang Hadis. Kadang-kadang dengan rawinya, kadang-kadang dengan riwayatnya, kadang-kadang dia sebutkan dengan kitabnya dan halamannya. Hamsin kitab dari 50 kita dalam satu kajian. Al-Qasso'an alam a'azhukumullah Al-Qasso'an alam a'azhukumullah Al-Qasso'an alam a'azhukumullah al Kitab kata, kata Kitab ini halaman sekian Kitab ini halaman sekian Kitab ini halaman sekian Wa alam wa'anlifuhu rahimahullah Wa Membawakan hadith Aulah hajjah salam disebutkan salah-salamnya diceritakan rawi-rawinya Waruh'atuh rutiqat Ternyata Sufi Jadi bantang para ulama suci khawij. Utapannya sangat jeleknya, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Bin Bad Ba. Qauluhu qaulul majanid, ucapannya ucapan orang gila. Apa ucapan orang gila? Dia berbicara, "La'ukunna nisa'an fi zaman Husain." Kalau aku para wanita di zaman Husain, aku ingin meminum air liurnya Husain. Eh, saya. Kalau pun perempuan boleh. Eh, saya. Ucapan orang gila. Kesirikan menyembah kubur yang tawasul, yang mustiwa, yang segala macam, dibela oleh Dia dengan kalimat, lahiranmu, jangan lihat bagaimana mereka menyembah kubur dan meminta pada kuburan. Lahiranmu, manhailahum ala dalik. Kita lihat apa yang membawa mereka. Dia telah binasa. Yang membawa mereka berbuat seperti itu adalah karena cintanya mereka kepada orang soleh. Jadi tidak ada yang salah. Eh. Yang gulu pada salihin, jangan lihat gulunya, lihat dorongannya, faktornya, apa faktor pendorong dia gulu? Karena cintanya pada orang soleh. Wah cintanya pada orang soleh Wah yang tidak ada yang salah. Kenapa eh. semua kalau kayak itu caranya? Wah eh. oh, ini saudar, jangan lihat perkataan sesatnya dia, tapi lihat apa yang mendorong dia sesat? Karena semangatnya dia. Ya kan tadi digitukan semua semua kelompok-kelompok khawarij telah membunuh kaum muslimin, menghalangi darah kaum muslimin. Jangan lihat pembunuhnya. Jangan lihat bagaimana mereka membantai kaum muslimin, tapi lihat apa yang mendorong mereka. Seperti itu, karena semangatnya dia membela agama dan membela agama itu bagus, bagus banget. Ya, dong. Karena semua bagus sudah saya tata sudah tadi. Alhamdulillah. Allah dihadan, nalihadan, awamakun, nalinasta. Dialahulah anhadan Allah. Alhamdulillah yang berikan hidayah kepada kita kepada ajaran sunnah, ajaran ahli sunnah, ajaran salaf. Tidak melihat dengan gayanya, tunduk tunduknya tapi lihat manhajnya, prinsipnya. Kalau prinsipnya muktiak bal, sekat selesai. Walaupun akhlaknya kayak apapun, kita tidak tertipu dengannya. Alhamdulillah, bukan hanya orang awam. Yang sering salah eh, Karena mereka tidak melihat dengan ilmu Tidak melihat dengan kerja Selalu melihat dengan akhlak Masya Allah Akhlaknya bagus Ternyata sufi Sebaliknya Kalau ini salah majongga Terus sama. Bisa ditengok saja enggak Ditanya Apakah hal apa kabar enggak Orang Ternyata dia Cuma memang kurang Pandai untuk bergaul Alhamdulillah kalau lama-kelamaan tahu Sebagaimana terjadi Pada saya waktu itu Setelah lama Kenal Maka orang itu berkata Saya itu dulu paling benci sama Ustaz Kenapa Pak? Galang kayak robot Saya di sini Tidak pernah ditengok Tidak pernah dikasih salam. Amin barakallahu Perkara-perkara yang kekurangan-kurang seperti itu kadang terjadi. Persia manusia. Dianggap itu masalah kecil, ternyata itu masalah bagi masyarakat orang penting. Masalah seberat itu. Bagaimana tukang ambu sekolah saya sudah kenal ternyata orangnya baik katanya. Fa ni'amazaakumullah. Kalau melihatnya dari masalah itu bisa salah. Kenapa sufi? Syahatannya, kalau kepada Sufi, enggak nyuruh untuk akhlak jelek, enggak. Menggodanya untuk bagus kamu akhlaknya, perbaiki yang bagus, kurang bagus, yang begini, yang begini, sampai paling bagusnya. Kenapa? Karena syahatannya berharap dagangannya laku. Dagangan sesatnya tadi, cuma laku. Maka disuruh untuk berakhlak mulia oleh syahatan. Fanih bin a'azakumullah fiyati. Jadi, berkata, berkata, mereka menggoda ahli sunnah Untuk bersikap dengan akhlak-akhlak yang jelek Kaku, kasar Supaya ditolak sunnah-sunnahnya Ditelak ajaran tauhidnya, ditolak ajaran manhaj salafnya Tetapi justru ahli dina Digoda Dibujuk supaya akhlaknya bagus Kenapa supaya dagangan Kesesapa dahul Hati-hati baratullah Maka lah tak seru Dekan kisir asih Alal imam rahimahullah Layaklah kamu khusyuhu walino. Jangan menipu kamu kehusuannya dan kelambatannya. Walau terburu terkisah sihi. Jangan pula kamu tertipu dengan tunduk-tunduknya kepala mereka. Wa inna huwaladul insu karena dia adalah orang yang jelek. Masih tentang hari al mahasihi. Yani, yang paling bikin acara dari mulai isya sampai subuh. Lalu <laughs> La kelimu. Walau kalimatlah. Jangan ajak bicara dia dia yang ada kemuliaan padanya. Kullu man haddatsa bi haditsi Rasulillah mubtadi' an tajlis ilaihi, uttajlis ilaihi? Apakah semua orang yang membawa hadis Rasulullah padahal dia mubtadi', padahal dia adalah orang yang sesat, kemudian kau duduk padanya? La wala karamah, wala ni'mah 'ain. Jangan, tidak ada kemuliaan pada mereka. Jangan kita membutakan mata, jangan kita tutup mata. Kalau mereka sesat, sesat. Oh, ah. Ahli bid'ah syarul bin ahli fikir. Ah, berikutnya kata mauli Rahimahullah adalah tentang jeleknya ahli bid'ah lebih jelek Daripada pada ahli fikir orang fasik. Ahli bid'ah yang memiliki pemikiran-pemikiran sesat, sedangkan ahli fikir adalah orang-orang fasik yang banyak permaksiat. Ah, mana lebih jelek? Al-Bid'ah Ahabu ila Iblis min al Ma'afiyah Kata Muqim Rahimahullah dan para ulama Bahawa kebidahan itu lebih disukai oleh Iblis Daripada kema'afiyatan Dan di ahli Al-Bid'ah Lebih disukai oleh Iblis daripada Ahli Ma'afiyah Walaupun dua-duanya adalah orang yang jelek Tetapi Ahli bidah lebih jelek Di bawah ke mutiara-mutiara para ulama Yang pertama Qala ar Ibn Al-Mundir Rahimahullah لَأَنْ يَكُنَ بْنِي فَاسِقًا مِنَ الْفُسَّقُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَكُنَ صَحِبُ هَوَ Sungguh Kalau anakku menjadi orang fasik Dari kalangan orang tussak Lebih aku suka Daripada dia menjadi صَحِبُ هَوَ Menjadi صَحِبَ هَوَ Daripada dia menjadi Pengekor hawa nafsu Yang ini ahlul bid'ah Tussak وَسَعِيدِ إِبْي جُبَيْهِ رَحِمُهُ اللَّهِ jadi berkata laan yathabu bni fasiqan, syafiran sunnian, lebih Ilyah min an yathabu amib al Sungguh, kalau anakku bersahabat dengan orang fasik syafiran sunnian dan dia sangat rusaknya sampai merepotkan keluarganya. Kalimat syafir mana yang merepotkan keluarganya dengan kemaksiatannya? Tetapi sunnian, tapi pemikirannya sunni Artinya bukanlah orang sesat. Ahabu ilaih, sungguh lebih aku sukai daripada dia bersahabat dengan abid dan mubtadi'ah. Daripada dia bersahabat dengan seorang ahli bid'ah yang sesat. Mubtadi'ah, walaupun ahli ibadah. Abid dan ahli ibadah, tapi sesat. Khamil ibn al-A'adzah, ini untuk menunjukkan betapa jeleknya kesesatan. Betapa jeleknya kepida'an ah dan pemikiran-pemikiran yang menyimpang bukan untuk memuji kejelekan maksiat, bukan sama sekali hati-hati artinya untuk menggambarkan betapa jeleknya kesesatan dan kebidahan, pemikiran-pemikiran baal adalah anak digambarkan, kalau anakku bertaabad dengan keminum homer di pinggir jalan situ lebih baik daripada dia berkawan dengan seorang yang ahli ibadah, bersorban berjubah tapi sesat, bukan dia baal mana lebih ringan, كانوا يجبوا تقنع أهل معصيات تقنع بخواتر كان ياسسا ونبدن عزكم الله أجابنا إمام الشافعي رحمه الله محمد بن إدريس الشافعي صاحب المذهب المعروف في إندونيسيا يعني كنا قال لا لأن يلقى الله العبد بكل ذنب ما خلا الشرك khairun min an yalqahu bi min al hawa kata ya Al-Mushabia rahimahullah kalau seseorang bertemu Allah seorang hamba bertemu Allah bi kulli dan bin dengan seluruh dosa ketuluh syirik dia tidak mau syirik, kalau mau syirik kafir. seluruh dosa ketuluh syirik al-khairun itu lebih baik dari pada dia bertemu Allah dengan syai'in al hawa dengan sedikit saja dari kesesatan. Dari hawa nafsu Dari pemikiran hawa Inukili siapa di Imam Syafi'i Dalam asyarah Dan juga dalam Al-Hilya Dan juga dalam Suli Atiqat Atau dalam Asyaka Dalam Imam Bayi Dan dalam Tarikh Dimashq Bahkan inukili dalam Bidayah Waniaya Dan lain-lain semua kalimatnya hampir sama Dari para ulama yang berbeda Menunjukkan bahawa mereka semua memiliki pemahaman yang sama Bahawa yang namanya kesesatan kebidahan dan balalah Itu lebih jelek daripada masyarakat Orang yang mengadakan kebidahan Dan orang yang minum hamaram yang lebih jelek Orang yang mengadatkan kebidahan Tapi bagaimana? Kok bisa? Sama-sama dosa Kok yang ini lebih jelek daripada yang itu? Kemaksiatan mereka kerjakan hampir-hampir tidak -hampir ada mengatasnamakan agama. Ada? Oh, menumpuk murid itu menurut Al-Quran Muslim itu bagus. Ada? Tak ada kecuali Syiah Rasulah. Kecuali mereka mereka kaum Sufi yang mengatakan bahawa tingkatan yang sudah sampai makrifat itu bebas berbuat maksiat kalau benar Anda mengucapkan lafazul hafir hadir ada terus diker sekali cara terjadi tetapi yang namanya bidah hampir semuanya mengatasnamakan Allah maka paling sedikit dia berarti yaklib Allah berdusta atas nama Allah berarti dia membikin syariat baru yang tidak Allah izinkan apa hukumnya apa kata Allah dalam Al-Qur'an tentang orang yang membikin syariat baru amrahum syuraka syara'u lahum min ad-dima ma apakah mereka punya tuhan-tuhan lain yang mendirikan syariat baru yang Allah tidak izinkan diambek apa laki tuhan-tuhan lain yang mendirikan syariat selain syariat Allah ta taala aku berlindung kepada belum lagi mengatakan nama ucapan rasul berarti berdusta berdusta sama rasul apa ancamannya man kana 'alaihi muta'ammidan fajza'uhu atau yatabawwa maq'aduhu minan nar siapa berbisik atas namaku maka silahkan Menyiapkan tempat duduknya dalam neraka. Terlalu ya, berbeza. Terlalu berbeza. Semua baca sahih bukhawah punya subuhat. Sapai ke hadis itu apa jawabannya? Itu kan yang diancam mengkada alayya pakai Allah. Siapa berdusta atas namaku, Tapi kita berdusta lahu, bukan alayya Ya terkenal naza kumulak. Bermain kata, bermain kalam mereka yang SAW adalah berdusta ala rasul tapi kita bukan berdusta ala rasul berdusta untuk rasul untuk membela rasulullah ini barakallahu fiikum syubhat yang sudah dibantah oleh para ulama syubhat yang bahidah syubhat yang sudah runtuh sejak lama sudah dibantah oleh para ulama sejak dulu Bermaknanya man kadzaba ala Rasul bukan masalah ala dan lahu menguntungkan Rasul atau menjelekkan Rasul bukan. He. Tetapi maknanya berdusta menatas nama kan Rasulullah, maka berdusta yang dianggap membela Islam ataupun mencela Islam sama saja. Kalau berdusta atas nama Rasul, berarti dia berdusta dengan diancam oleh Rasulullah sallallahu dengan kalimat man kadzaba alayya mutaammidan, fal yatawa wa maqaduhu minan nar. Oh, Awak mana? Kata, Sallallahu Alaihi Wasallam. Ala wa Berkata Ahmad Ibn Hanbal, R.A. Kubur ahli Sunnah, dari ahli kabair, rawat. Menyambut jannah. Kuburan ahli Sunnah, walaupun dia orang yang berbuat dosa-dosa besar, kuburannya adalah rawat. Menyambut jannah. Kuburannya adalah kebun-kebun. Wakuburan ahlul bidah sebaliknya kuburan ahlul bidah, kuburan orang-orang sesat menyimpang yang memiliki pemikiran-pemikiran yang sesat, minel zuhud walaupun dia orang yang zuhud ahli ibadah, maka kuburannya hukarun, menhukarinna, gelombang dari gelombang-gelombang mereka. Orang kahli sunnah uli Allah orang-orang fasik tapi dia ahli sunnah, maka dia wali wali Allah swt wa zuhad ahli bid'ah tetapi zuhad orang-orang zuhudnya tapi dia ahli bid'ah cepat, maka dia adalah a'dha musuh, musuh Allah dia musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin untuk pendekatan, untuk pemahaman sama dengan yang tadi. Kalau orang itu bermaksiat bermaksiat tapi dia dalam keadaan keyakinannya lurus, ya. Enggak mungkin dia berani menyatakan bahwa ini adalah ajaran Allah, ya. Mungkin dia malu, mungkin sembunyi-sembunyi Mungkin dia tidak berani dilihat orang Karena dia merasa, kalau itu dulu kan Dan ini tidak pantas dikerjakan Ya tentunya berbeda dengan orang-orang yang terang-terangan Berbuat penentangan, penyimpangan Terhadap Quran wa sunnah Dan diajarkan kepada umat Dan dikatakan ini ucapan Allah Ini ucapan Rasulullah Astagfirullah Lebih jahat jauh Daripada orang yang bermaksiat tadi Dalam keadaan akidannya masih lurus Pemahamannya masih benar tidak berani dia pertusta kepada Allah dan Rasul-Nya <coughs> <coughs> <coughs> <kila> Malik bin Mughwal pernah dikatakan kepada Malik bin Mughwal sebagaimana dalam al Ibana "Ra'ayna ibnak yal'abu at-thuyur" Wahai malik itu menyalak. Aku melihat anakmu bermain-main burung dan main, -main burung biasanya dianggap sia -si -si oleh mereka. Lagun. Tak allah beda. An shalatu an sahabati mubtaja. Doaikiranya mudah-mudahan menyimpukan dia dari berteman dengan mubtaja. Waalaikumsalam. Wallahu ala alam. Sepertinya yang diajak bicara Atau yang, ber, yang berbicara tadi adalah orang yang memiliki pemikiran bi'ah Itu anakmu Bermain, bermain burung He. Daripada berteman dengan al-bi'ah Kemudian selamat dia He. Sibuk dengan burungnya lebih, lebih ringan daripada dia berteman dengan al-bi'ah Terus yang dikatakan malik Ibn Niyakwa wa rahimahullah Wa kala abu Musa rahimahullah He. Kata abu Musa La an uja yahudiyan wala faraniyan wa qirana ahab ila min an yujawirani sahib hawa yumrid qalbi sungo kalau aku berdampingan dengan yahudi ataupun farani atau berdampingan dengan kira atau kanazira dengan monyet-monyet dan babi-babi lebih aku sukai daripada berdampingan dengan ku pemilik hawa pemikiran hawa nafsu pemikiran sesat yang akan menyesatkan hatiku membuat sakit hatiku sakit dengan dua makna sakit dengan makna sesat kalau terbawa sakit dengan makna sakit hati Kalaupun pun tidak terbawa kurang hmm. aja. dibilang begini, dibilang begitu kurang aja sehingga sungguh kita tidak suka untuk membaca-baca subak mereka takit hati kita enggak terbawa pun kita sudah rugi. Apalagi terbawa? Nauzubillah. Kenapa rugi? Itu hati. Isinya caci makian, cercaan-cercaan, ucapan-ucapan kosong, ucapan keburukan. Mencacah apa? Kata ulama, mencacah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, mencacah Imam Ahmad, mencacah para ulama, masyayikh. Apa enggak kita hati? Enggak apa. Alhamdulillah, zaki mullah. Tetapi Yahudi dan Nasrani dari awal Bidayah, dari awal pertama kita tahu dia kacat ya. Jadi kita tidak peduli dengan ucapan-ucapan mereka. Apalagi kita tahu akan ha Aziz, walaupun terdengar salam, terdengar patuh, kau bawa anjing dan babi segala. Telah benar, apa monyet kasih subuhat? aman alhamdulillah paling jeleknya kalau dia kemudian merekam kamu dan mencakar kamu badanmu yang rusak, hatiku tetap tidak rusak ya tuh. demikian pula babi sama saja, tidak memberikan cuma hati yang menyesatkan lada'afi so'afibu hawa afakashi'i rafidi ataupun khariji ataupun zubi ataupun mekezili ataupun kompok-kompok sedap lainnya mereka memberikan berbagai macam kesesatan-kesesatan, syubhat-syubhat, penipuan-penipuan yang kadang menyesatkan, kadang menyakitkan, menyesatkan daripada Allah. Demikian pula, kalau kita tidak sesat, kita sakit hatinya, tersinggung berat, susah sembuhnya. Qalabul Juzah awalah bin Abdullah. Eh, ternyata bukan hanya ucapan Abu Musa. Dan ucapan siapa tadi sebelumnya? Ubayn Ibn Ayyad yang mirip. Aku bisa makan di sisi Yahudi dan Nasrani. Tapi tidak bisa di sisi mereka. Ternyata Abu Jawza, Abu Ibn Abdullah mengatakan kalimat yang hampir sama. Berarti ini bukan ucapan satu ulama. Ucapan sekian ulama. Kalau beliau berkata, Alain tajawirani. Al-Quran datawal khanazir Fi jarin Ahabu ilayya minan yujawirani Rajulun min ahlil ahwa Sungguh kalau bersamaku Berdampingan anjing dan babi Itu dia aku sukai Daripada berdampingan denganku Seseorang dari kalangan ahlul ahwa Dari kalangan ahlul ahwa Wakadaqalu bihadil ayah Padahal mereka sudah terkena dalam ayat ini Ayat apa? Wa idalakukum Qalu amanna Wahidah kalau Abu Aliyamul Anamil mina al-Ghayb, Qulmutuh bighaybikum. Inna Allah Alim bedah Jika mereka bertemu kamu, bertemu kalian, mereka berkata Abuanda, kami beriman, kami beriman. Wahidah kalau dan ketika mereka berpaling, mereka menggigit jari-jari mereka. Alto Aliyamul Anamil, mereka menggigit jari mereka atas kalian. Karena jengkel pada kalian, minel kaim. Karena jengkel dan marah pada kalian. Ulmu subhanallah Katakan kepada mereka, matilah kalian dengan kejengkelan kalian. Inna Allah alimum miliatus sudur semuanya Allah tahu apa yang ada pada hati-hati kalian. Siapa yang digambarkan ini? Munasabah dan sudah sebutkan tadi. Kata yang Malik wa. Wah lah aku kalau melihat mereka, seperti melihat malaikat. Datang kepada kita, ini maakum. Aku bersama kalian amanah juga harus sama seperti kalian Paling ketika berpaling ke grup mereka gigit jari mereka kemus dengan kita jengkel kerana jengkel halaman alakumullah dia duduk di majlis kita hanya ingin mencari informasi bah bila siapa? tidak dapat risau panas duduknya tidak, apalagi dia ngomongin Ken ayat apa ini? Ini hadis apa ini? Ayat-ayat Allah, hadis hadis Rasulullah. Jadi begini kerana mereka, kerana mereka merentang, mereka tak rela, mereka tak suka. Ada keluar bawa dosa. Memang set tua habi. Lo dengar sendiri, marah sendiri, cengal sendiri. Kalau lo tu berlayar tekuk, matilah dengan kemarahan kalian. Kasihan, waspada lah, hati-hati lah, jadi tua yang mana setua Kita bicara ayat hadis, bicara sunnah, bicara manhal, kita berbicara tentang ayat-ayat, tentang ucapan para ulama. Tiba-tiba mereka marah, enggak karuan. Ullo tuh marahlah, matilah kerana dengan kemarahan kalian. Silakan, marah sampai mati. Enggak nyaro, biarkan anjing menggonggong, tapi dah terlalu. Enam, suruh menggonggong terus. Kalau Yunus Ibni Ubaid, rahimahullah, libnih kepada anaknya, kata Yunus Ibni Ubaid, anha anil zina warung terima kasih, syubhul khamar, aku mewarang zina, mewarang mencuri, melarang menemukan khamar, tetapi kalau engkau bertemu Allah, collapsed. dengan kemasyataan-kemasyataan tersebut, lebih ringan, <plantan off illustrate> lebih aku sukai daripada aku bertemu Allah dalam keadaan memiliki pemikiran Amr bin Ubaid al mutazili Wa al Amr atau grupnya Amr bin Ubaid Al-Muqtazili yang mencaca para ulema Al-Muqtazili siapa yang tidak marah dengan amr bin Ubaid yang mengatakan bahwa ilmunya Iman Syafi'i tidak lain, kecuali seperti kain untuk membasih haid. Melukah yang dibuang. Dan ilmu yang para ulama itu tidak keluar dari selada dalam perempuan. Itu ucapkan mereka. Ini tolar, haid, nifas. Astagfirullah. Maka wajar. Kata beliau, kata Yunus Ibn Ibn. Aku melarang zina, melarang mencuri, menarang khamr. Tapi kalau. Engkau bertemu Allah dengan kemasan-kemasyatan ini. Daripada engkau bertemu Allah Dengan pemikiran Amr ibn Ubaid Pemikiran Muhtazilah Pemikiran Rasionalisme Pemikiran Liberal Sama itu sejenis kurang lebih Bukan Liberal lebih banyak Resultatnya Karena yang ini Dari sisi lain sesat Sisi lainnya ahli ibadah Tapi Liberalis Dari sisi Ininya sama dengan Mu'tazilah Sesat dengan pemikiran-pemikirannya Dari sisi lain Akhlaknya pecah Naudzubillah Nggak kenal hukum Nggak mengerti tentang harumnya ikhtilaf Nggak mengerti tentang akhlak Astagfirullah Harbi na'azakumullah Dengan pakaian-pakaian yang Naudzubillah Yang tidak mengerti sunnah dari asal dan set Tidak ada yang tahu dia Oya sahibul jahil ditambah lagi dengan kebodohan, tidak mengerti sama sekali tentang agama. Selesai bal, Alhamdulillah. Saya tawafikul hadiah. Sehala kita lanjutkan pada cakap tentang riyal taala. Masih kurang sedikit sebenarnya. Ada empat atau lima poin lagi. Saya melihat roosakum. Menol. Oh, Sepertinya sudah kelelahan barakul wafiq. Ya. Tapi selanjutnya dengan pertanyaan kalau ada, kalau tidak ada, jadu kumuloh karyawan. Subhanallah, Alhamdulillah, dan syukur